Розділ 16. Селена збила подих і тепер була змушена ковтати повітря ротом. Шаол біг поряд. Він умів дихати майже безшумно і ніколи не показував, що втомився. Селена бачила це. По краплинах поту на лобі та темним плямам, що розпливалися по його білій соросці. Вони бігли до вершини пагорба, прихованої ранковим туманом. У Селени підскошувалися ноги, а живіт підкочував до горла. Вона голосно видихнула, привертаючи увагу Шаола, потім зупинилася і охопила стовбур дерева. Дихання ротом не допомагало. Почалися знайомі позиви доблювати і її вивернуло біля дерева. Селена ненавиділа теплі сльози, що хльостали з очей. Але зараз вона навіть не могла їх гамувати. Мабуть, шлунок Витрусив не все, і вона знову нахилилася, тримаючись за... за стовбур. Шоу стояв поблизу і просто дивився. Селена вперлася чолом у стовбур, намагаючи заспокоїти подих і позбутися паршивого присмаку в роті. Минуло лише три дні після першого випробування і десять з моменту її приїзду до Рафтхолу. А вона досі не набула колишньої сили. Чотири дні пролетять швидко, а там друга перевірка. І знову хтось покине ряд претендентів. Вправи йшли своєю чергою. Силана почала прокидатися ще раніше, і до приходу Шаола встигала змокнути від своїх вправ. Вона не дозволяла собі поступитися ні Кейну, ні Ренальду, ні комусь іще. «Цілком очистилася?» – спитав Шаол. Селена підвела голову, збираючи нагородити його сердитим поглядом. Не вийшло, голова закрутилася, а не з'явилися знайомі позиви. Третя хвиля. «Говорив я тобі, не можна їсти перед бігом. Могла б потерпіти до повернення. Тобі приносить задоволення знущатися з мене?» По-моєму, це ти знущаєшся над собою, вивертаючи кишки навкруги. Тобі пощастило, капітане. Наступного разу це може статися так несподівано, що мене виверне просто тобі під ноги. Ти спершу першу мене наздожини. Чи ти думаєш, я покірно стоятиму поруч і чекатиму, коли ти ущасливиш мене цим місивом? Сені відчайдушно захотілося збити усмішку з капітаного обличчя, але тільки-но вона зробила крок, як відчула слабкість у колінах. Довелося вкотре обхопити дерев'яний стобур. Країчком ока Селена помітила, що Шаол уважно розглядає її спину. Нижня сорочка задерлася і частина спини була гола. Тобі хіба подобається дивитися на мої шрами? Шаол злегка прикусив нижню губу, ніби питання застало його зненацька. Коли вони з'явилися в тебе? Селена розуміла, йдеться про три огидні шрами, що тягнулися вздовж спини. А як на твою думку, коли вони могли з'явитися? Він не відповів. Селена підвела голову, розглядаючи останні листя, що ще примудрялися триматися на гілках. Вітер, що налетів, хитнув їх, і два листочки зірвалися вниз. Цими шамами мене нагородили першого ж дня мого ендоверського життя. А що ти зробила, щоб їх заробити? Заробити, грубо засміялася Селена. Їх не заробляють. Удари батогом лунають задарма і в будь-якій кількості. Скотину б'ють, коли вона впирається, а рабів просто тому, що він глядача запор, або тому, що він програв у кості місячну зарплатню. Шоул спробував щось сказати, але Селена махнула рукою. Якщо спитав, то слухай. Я ледве встигла опинитися всередині поселення, як мене поволокли кудись і прив'язали між двома стовбами для шмагання. 21 удар батогом для страхування. Селена не бачила ні капітана, ні попелясто сірого неба над Рафтхолом. Точніше, небо вона бачила. Але не це, а темно-синє майже чорне небо Ендовера. У вухах засвистів вітер, і до нього додалися зітхання та стогін рабів. Це сталося, перш ніж я встигла познайомитися хоч із кимось із в'язниці. «Стривай, що ж, щойно привезли до Ендовера і одразу потягли до столпів?» Селена зам'ялася. «Ну, не одразу». Один слинявий наглядач побачив, що я свіженька, і поліз мене лапити. Я хоч і в кайдана була, але показала йому, що я не дівка з таверни. Усю ніч я стискала зуби, щоб не стогнати. Рани почали запалюватися. По суті, мене кинули вмирати. Або від запалення, або від втрати крові. Я це розуміла. І тобі ніхто не допоміг? Тільки вранці ці пси здивувалися, що я ще жива. Нас вишикували, щоб відвести на сніданок. Поки стояли в шерензі, яка жінка непомітно сунула мені пляшечку з маздю. Я їй навіть подякувати не встигла. Того ж дня четверо наглядачів зґвалтували та вбили її. Селена стиснула кулаки, відчуваючи, як сльози палять її очі. Коли я вирішила тікати, я спочатку зайшла в ту частину шахти, де штовхалися ці четверо і покотилася з ними за мою рятівницю. Вони не вірили, що помруть. Я їх переконала. «Вендовері не так багато жінок, тихим якимось не своїм голосом промовив капітан. Невже більше ніхто? Він замовк, ніби не знав, чи боявся вимовити потрібне слово. Ти хочеш спитати, невже ніхто не намагався завалити мене, як ту нещасну, коли я тільки-но з'явилася? Зламала ніс їхньому дружку. Вони дещо зрозуміли. А після невдалої втечі наглядачі не наважилося наближатися до мене. Одного, який намагався ставитись до мене майже по-людськи, швидко перебрали. Начальство боялося мого впливу. Раптом я зумію обдурити вартових і знову спробую втекти. Вітер накидав її волосся на мокрий лоб. Капітану не потрібно було знати про її приниження. Селені не раз здавалося, що Аробін зумів якимсь чином підкупити стражників, і ті потім більше кричали на неї, ніж били. Кожен виживає, як уміє. Селену здивувало, з якою участю дивився на неї капітан, мовчки киваючи її словам. Не особливо роздумуючи про причини, Селена повернулася і побігла вгору схилом до вершини пагорба, де промені сонця розганяли туман. Наступного дня Бруло зібрав претендентів у круг і навіщось розповів про те, чим одні види зброї відрізняються від інших. Все це Селена засвоїла ще в дитинстві і з того часу добре пам'ятала. Тим більше, що Аробін був більш вражаючим оповідачем, ніж Бруло. Цікаво, чи можна навчитися спати стоячи і прокидатися у потрібний час, позіхаючи думала Селена. Несподівано її увагу привернула тінь, що промайнула неподалік скляних дверей, що вели в сад. Може собака забіг? Селена повернулася і побачила, як один з претендентів розжалований солдат збив вартового з ніг і той звалився на підлогу. Падаючи, караульний сильно вдарився головою об мармурого плиту і завмер. Селена не поспішала ворушитися. Інші претенденти теж заціпеніли. Заколотник, розраховуючи на раптовість, метнувся до скляних дверей, маючи намір відчинити їх і втекти в сад. Але Шаул та його гвардійці виявилися швидкими. Втікач навіть не встиг вискочити до саду. Стріла застрягла в його горлі, коли він відчиняв двері. В залі – Запанувала пронизлива тиша. Одні гвардійці оточили претендентів, тримаючи зброю на поготові. Інші, включно з шоулом, кинулися туди, де майже поруч лежав бездиханий стражник і вбитий претендент. На галереї поскрипували луки. Караульні, що знаходилися там, тримали під прицілом чи не кожного претендента. Селена завмерла. За кілька кроків застиг Нокс. Нині це було найправильнішим. Один неправильний рух – якийсь переляканий солдат всадить... Тобі стрілу у горлянку, навіть Кейн намагався дихати безшумно. Селена бачила, як Шол схилився над пораненим Караулін, намагаючись зрозуміти, чи той живий. Ніхто не наважувався доторкнутися до вбитого втікача, рука якого й досі тяглася до скляних дверей. Селена пам'ятала його ім'я, Самен, але не знала, за що його вигнали з армії. Боги небесні, ледь чутно прошепотів Нокс. Вони ж його вбили. Селена хотіла сказати йому, щоб заткнувся, але боялася поворухнутися. Інші претенденти небезпечно перешіптувалися і тільки. Зробити хоча б крок не наважувався ніхто. Я знаю, що караульні завжди насторожі, і втеча звідси неможлива, але Нокс виявився і скоса глянув на селену: Мій благодійник обіцяв мені, навіть якщо я програю змагання, я не повернуся до в'язниці, а йому можна вірити, мій благодійник. Селена розуміла, мова злодія звернена не так до неї, як до самого себе, промовивши ще кілька нескладних фраз Нокс-Самок. Їй було не відірвати погляд від убитого Савена. Що змусило колишнього солдата ризикувати так? І чому зараз? До другого випробування залишилося ще три дні. Мабуть, Савен і сам не розумів, що штовхнуло його до дверей. Погана раптовість, ось як це називається. Хіба того дня, коли Селена намагалася втекти з ендовера, вона думала про свободу? Вона що, готувала втечу? Ні. Все сталося несподівано. Вбивши наглядача, вона зрозуміла, що перейшла якусь межу. Усі її подальші дії були суцільною імпровізацією. Вона рвалася до стіни, але не вірила, що втеча вдасться. Крізь скляні двері світило сонце, перетворюючи бризги крові на подобу вітража. Можливо, Савен тверезо оцінив свої шанси та зрозумів йому не виграти змагання та не стати королівським захисником. Навіть така смерть бачилася йому кращим результатом, ніж повернення в те місце, з якого його доставили сюди. Якби він справді хотів тікати, він би, напевно, дочекався темряви і знайшов би інше місце, де менше вартових. Ні, Савен просто хотів довести собі, що здатний на це. Тось Аселена дуже добре розуміла його відчайдушний вчинок. Адже її теж зупинили зовсім поруч із стіною. І раптом вона зрозуміла, що рухало Савеном зараз і нею тоді. Вони обидва хотіли довести собі та навколишньому світу, що були і залишаються людьми. Адаранський король міг забрати в них свободу, кинути на каторгу, знущатися, принижувати, вигадувати дурні змагання. Вони не були безневинними жертвами, але навіть будучи злочинцями, вони залишалися людьми. Савен не хотів бути пішаком у королівській грі та обрав смерть. Задубіла рука Савена вказувала на недосяжний обрій. Селена мовчки прочитала молитву про його душу і побажала йому успіху в іншому світі. Розділ сімнадцятий ДОРін Хавільяр сидів на троні і відчайдушно боровся зі сном. Музика й гуркіт розмов діли Присипливо і спадкоємний принц раз у раз розтирав обтяжені повіки. І навіщо мати вимагала його присутності на придворних асамблеях? Добре, що один раз на тиждень. Але й ці кілька годин були для нього болісними. І все ж краще сидіти на троні, ніж розглядати труп око-пожирача. Шоул був змушений займатися цим кілька днів поспіль. Спасибі капітанові, а то довелося б наслідному принцу самому розбиратися, що та як. Тільки дарма Шоул стільки порався. Швидше за все, окопожирач нарвався на п'яний гвардійці, сказав їм щось образливе або посміявся. Зрозуміло, ніхто з цих бравих хлопців із повинною не з'являться. А сьогодні нова історія. Один з претендентів раптом вирішив текти. Звісно, Варта зупинила його назавжди. Дорін уявив собі картину втечі і його пересмикнуло. Яке щастя, що знову Шаолу, а не йому, доводилося клопотатися у цій мішанині, починаючи з тяжко пораненого гвардійця і кінчаючи радником, який виставив убитого претендента. І про що тільки думали його батько, влаштовуючи своє безглузди змагання? Дорін глянув на матір. Їхні трони стояли поруч. Королеві ніхто не повідомив про події, вона прийшла в жах. А тут було від чого жахатися. Жоржина, як і раніше, залишалася красивою, хоча на обличчі додавалися зморшки, і не всі їх можна було приховати під пудрою, а в каштановому волосі з'явилися сріблясті пасми. Сьогодні королева вбралася в пишну з довгим шлейфом сукню із зеленеватого ксамиту, накинувши поверх кілька золотих повітряних шалей. Обличчя жоржини приховувала вуаль. Схоже, королеві хотілося відгородитися від придворного світу, збудувавши щось на зразок намету. А в залі, як завжди, снували придворні. Одні рухалися статечно, інші підстрібком, перебігаючи від однієї групи до іншої. Все, як завжди, пусті розмови, суперництво, флірт, плітки. Оркестр, що розташовався в кутку, ліниво грав менует. Деякі придворні танцювали, інші воліли сидіти, і навколо них танцювали слуги, порхаючи цріблястими тацями та кришталевими келихами. Дорин відчував себе живою лялькою. Ще вранці мати прислали йому брання, і він слухняно вдягнувся блакитно-зелений оксамитовий кабзол з безглуздими білими рукавами. На щастя, панталони виявилися світло-сірими, а ось замшові черевики каштанового коля виглядали надто новими – і це дещо утискало чоловічу гордість принца. «Дорін, хлопчику, ти зовсім засинаєш!» Він стрепенувся і відповів усмішкою, що вибачалася. «Учора я отримала листа від Холіна. Він передає тобі найкращі побажання та пише, що любить свого старшого брата. А про щось цікаве він пише? Тільки про те, що школа йому ненависна. Спиті бачить, як повернутися додому. Це в нього в кожному листі. Позіхнув улюблений старший брат Холіна». Королева зітхнула. «Якби твій батько не забороняв, я б давно повернула нашого малюка до Рафтхолу. Школи йому на користь. Там є хоч якісь тремена. З Холіном, як і з батьком, що далі вони від замку, то краще. «Ти коли ріс, не завдавав мені стільки клопоту», сказала Жоржина, дивлячись на старшого сина. «Не сварився зі слугами, не суперечив вчителям. Бідолаха Холін, обіцяй мені, що коли я помру, ти піклуватимеся про нього». «Помреш? Мамо, та тобі тільки. «Я пам'ятаю, скільки мені років!» – перервала його королева, змахуючи рукою унизеної кільцями. «І тому ти маєш одружитися якомога швидше». «Одружитися?» – перепитав Дурін, ледь не скригочучі зубами. «Навіщо мені одружуватись?» «Не забувай, ти наслідний принц, тобі вже 19 років. Не ти хочеш стати королем, який не матиме спадкоємців? Чи згоден поступитися троном Холіну?» Дурін мовчав. Іноді мені здається, що тобі і королем не хочеться бути, сумно зітхнула Жоржина. Навколо тебе стільки прекрасних дівчат із добрих сімей, невже ти не можеш вибрати собі гідну дружину? Звичайно, краще було б одружитися з принцесою. Ти сама знаєш, принцес не залишилося, з помірною різкістю відповів Дорін. Окрім принцеси Нехемії, посміхнулася королева, торкаючи сина. Не треба мені заперечувати. Я ж не змушую тебе з нею дружуватися. Дивно, що твій тато дозволив їй зберегти цей титул. Але дівчина вона зрозуміла і свавільна. Я послала їй розкішну сукню, а вона відмовляється вдягати її. Чи чули таке? У, мабуть, у принцеси є свої принципи. Обережно зауважив матері Дорін, ризикуючи викликати потік її їдливих зауважень. «Я з нею трохи поговорив. Знаєш, мені вона не здавалася зарозумілою. Жива, безпосередня дівчина. Не те, що тутешні манірниці. Якщо ти її хвалиш, чому б тобі з нею не одружитися?» засміялася королева, не давши синові відповіді. Дорин мляво посміхнувся. Він досі не розумів, чому батько раптом погодився, щоб дочка короля Елуей вирушила до Адерландського двору вивчати мову та вдачі Адерлана. Судячи з відгуків посланців, Нехемія була найкращим вибором до принца доходили чутки про її допомогу елоїнським будівникам. Крім того, Нехемія посилено вимагала скасування каторжного поселення в Калакулі. Побувавши в Ендовері і побачивши, що соляні копальні зробили селеною Сардотін, Дорін не дорікав принцесі за прагнення допомогти одноплемінникам. Однак навіть коротка розмова з Нехемією залишила в нього відчуття, що вона має і якісь інші таємні мотиви приїзду до Рафтхола. Як шкода, що на пані Кальтену. «Вже має плани герцог перангон, продовжувала королева. «Така чудова дівчина і така вихована. Можливо, вона має сестру». Дорін схрестив руки на грудях, намагаючись не показувати свої огиди. Кальтина була в дальньому кінці зали і звідти пожирала очима принца. Від довго сидіння в Доріна спина, і він почав йорзатися на троні. «А що ти скажеш про Елазу?» Спитала королева, кидаючи на юну білявку в сукні лавандового кольору. Вона така мила, а часом буває дуже грайливою. Це матусю я й без тебе знаю. Елаза наганяє на мене нудьгу. Доріне, ти міркуєш наче тобі десять років. До Кірлева похитала Жоржина головою. Тільки не кажи, що збираєшся одружитися з кохання. Кохання гарне в романах. Міцного та щасливого шлюбу з любові не дочекаєшся. До чого йому все це набридло? Щоразу одні ті самі розмови з матір'ю під мельканням чуттєвого усміхнених чоловічих та жіночих осіб. Нудьга, нудьга на кожному кроці. Принц думав, що поїздка в Ендовер розворушить його, і він рахуватиме дні до повернення додому. За ці місяці нічого в замку не змінилося. Ті ж придворні дами, які, які раніше дивляться на нього благаючими очима. Ті ж гарненькі служниці, пустотливо підморгуючи йому. Ті ж радники, які вручають свої довжелезні закони та укладання з принизливим проханням викроїти хвилинку і батько, одержимий завоюванням нових і нових земель. Король не заспокоїться, поки над кожним континентом не майорітиме прапор Адерлана. Навіть ці змагання за титул королівського захисника перетворилися на тягомотину. Доріну і так було ясно, що під кінець залишиться тільки Слена та Кейн. Решта претендентів його ані трохи не займали. «Щойно ти був готовий заснути, а тепер хмуришся. Хлопчику мій, ти чимой засмучений? Є якісь звідки від Рузанди?» Бідолашний мій вона розбила твоє серце. Дорі не знав, куди втекти від материнських розмов і трагічних жестів. Але це ж сталося понад рік тому. Принц мовчав. Він не хотів думати ні про Рузанду, ні про того мужлана, якому вона віддала перевагу наслідному принцу і заради якого втекла із замку. Оркест заграв іншу мелодію і хоче танцювати побільшало. Придворні закружляли, виробляючи хитромудрий па. Серед танців було досить ровесників Доріна. Але йому здавалося, що він дивиться на них звідусіль здалеку. Ні, принц не відчував себе ні старшим, ні мудрішим. Просто він відчував, відчував. Він відчував, ніби всередині його живе зовсім інша людина, який припиняється і придворні забави, і відверте небажання його однолітків щось знати про світ за стінами замку. Тому іншому не було жодної справи до титулу наслідного принца. Підлітком Дорін дуже любив бали та галасливі компанії, але поступово став розуміти, що живе в двох світах, і ніхто цього не помічав. Так він не такий, як Решта, але він уже наслідний принц. Якби не Шаол, Доріну було б дуже самотньо. Королева класнула білими пальцями, кликаючи Фреліну, і сказала синові «Я знаю, що батько залишив тобі безліч доручень, але я сподіваюся, що в тебе все ж таки знайдеться час подумати і про мене, і тоді ти уважно вивчиш це». Фреліна, що припорхнула, зробила глибокий реверанс і подала принцу складений лист щільного пергаменту, скріплений яскравою червоною материнською печаткою. Дорін одразу розкрив печатку, і в нього звело живіт від довгої низки імен дівчат із знатних сімей, що досягли шлюбного віку. «Що це?» Спитав Дорін, беречись із бажанням розірвати лист на шматки. Королева переможно посміхнулася. «Список тих, кому ти міг би запропонувати руку та серце. Кожна з них гідна руки наслідного принца. І кожна, як мені казали, здатна народити міцних та здорових спадкоємців». Дорін квапливо запхав список у кишеню камзола. «Нудьга, що супроводжувала незрозумілим занепокоєнням, ані трохи не зменшилася». «Я подумаю». Кинув він матері і, не давши її розкрити рота, зійшов із трону. Принців відразу охопила зграйка молодих придворних жінок. Одна пропонувала йому потанцювати, інша питала його здоров'я, третя питала, чи має він намір відвідати бал маскарад, який відбудеться за місяць у ніч Самуїна. Їхні голоси зливалися в один. «Хто ці жінки?» Дорін не міг згадати імені жодної з них. «Геть, скоріше, геть звідси». Доріну стало душно. Якщо він зараз ще не піде, то задихнеться. Його губи вимовляли завчені слова прощання, ноги несли його геть. Заготовлений матірю список наречених здавався йому проблемою, що загрожує пропалити камзол і достатися тіла. Засунувши руки в кишені, Дорін блукав коридорами замку. В сарні спорожніли частину гончаків, король забрав із собою, решту гвардійці пустили слідом. Все ще, сподіваюсь, відшукати бивсь око пожирача. Принц хотів було зайти на псарню, і поглянути на одну з вагітних сучок. Але що толку дивитися на її здуте черево і гадати, який буде послід? Раніше, ніж цутнята народяться, цього не скаже ніхто. Він сподівався на чистий послід, хоча матуся була схильна збігати з псарні. Дорін пишався цієї гончої. Найшвидшої з усіх, проте ніяке дресирування так і не змогло подолати її неприборканого потягу до свободи. Дорін не знав, куди і навіщо йде. У Русі йому було легше. Дурний камзол. Принц розстебнув верхній гузик і тут почув брязкіт мечів. Він сам не помітив, як підійшов до зали, де змагалися претенденти. Але чому вони досі займаються? Невже Бруло змусив? Дорін зупинився біля дверей і раптом помітив Селену. Точніше, спочатку він помітив хвилі її золотисто волосся. Меч здавався продовженням її руки. Селена вела поєдинок, одразу з трьома вартовими, вправно лавіруючи між ними. Ліворуч хтось кілька разів Лясно у долоні, і поєдинок припинився. Селена та караульні важко дихали. Майбутня королівська захисниця посміхнулася. По лобі та щоках текли струмки поту, а сині очі весело блищали. Зараз вона була просто красуною. Але... На мить принц забув про Селену. До учасників змагання повільно йшла принцеса Нехемія. Замість звичної білої сукні на ній була темна блуза та прості штани. У руці принцеса тримала гарний різьблений ціпок. Нехемія схвально поплескала Селену по плечу і щось сказала. Селена засміялася. Дорін глянув на всі боки. «Де Шаул? Де Бруло? Чому одна з найнебезпечніших адерландських убивць знаходиться тут разом із елоейською принцесою? І чому в неї в руці меч? Їм що, мало невдалої втечі?» Дорін увійшов до зали. Він із усмішкою уклонився принцесі. Нехемія відповіла ледь помітним кивком. Нічого дивного, Дорін узяв Селену за руку, долоня пахла потом і металом. Проте принц поцілував її. "Добрий день, пані Ліліана". "Добрий день, ваша високість". Селена спробувала звільнитися, але принц міцно стискав її мозолисту долоню. "Дозвольте на кілька слів", сказав принц. Не отримавши згоди, він відвів Селену кілька кроків. "Де Шаоль?", суворо запитав Дорін. Селена стала у свою улюблену позу, схрестивши руки. "Це ви так розмовляєте із своєю захисницею?" але відчувалося, що принцу не до жартів. Де капітан? Я не знаю. Якщо мені довелося битися об заклад, я поставила б на те, що він зараз розглядає понівечений труп пожирача або віддає розпорядження про таємне поховання тіла Савена. І потім Бруло після заняття сказав, що я можу залишитися тут і вправлятися, стільки забажаю. Завтра у нас друге випробування. Сподіваюся, ви пам'ятаєте. Це Дорін пам'ятав. А чому тут принцеса Нехемія? Вона запрошувала мене. Фаліпа їй розповіла де я, і принцеса побажала сюди прийти. Їй вам нема чого побоюватися. Селена глузливо дивилася на нього, покусуючи нижню губу. На мою думку, ти ніколи не відрізнялася балакучістю. Ви ж не дозволяли мені розмовляти, та капітан не був схильний до розмови. А коли мені було з тобою розмовляти? – усміхнувся принц. Нехай ваша високість пригадає таку дрібницю, як наша спільна подорож зендовера. А потім я вже два тижні перебуваю у вашому замку. Але ж я послав тобі книги, ніби виправдовуючись про бурмотів він. І не потрудилися спитати, чи я їх прочитала. Зухвала дівчина. Вона що, забула з ким? Розмовляє? Тривай, один раз я з тобою розмовляв, незабаром після нашого приїзду. Селена знизила плечима і відвернулася, маючи намір відійти. Розлючений і трохи... Заігенурований такою поведінкою, Дорін схопив її за руки. Бірюзові очі Селена спалахнули. Вона подивилася на свою полонену долоню, потім перевела погляд на обличчя Доріна. У нього заколотилося серце. Навіть зараз у цій спітнілій блузці Селена була прекрасна. «Ти не боїшся мене?» – спитала вона, зиркаючи на пояс із мечем. «Чи ти так само уміло б'єшся, як капітан Естфо?» Принц зробив крок ближче і ще сильніше стиснув Селені зап'ястя. «Ще краще!» – прошепотів він їй на вухо. Вона заморгала і почервоніла. «Чи знаєте?» – пробурмотіла вона, але момент був згаяний. Цей двобій принц виграв. «Ніколи не подумала б, ваша високість, прийму до відома». Дорін церемонно вклонився. «Роблю те, що в моїх силах. Ти можеш вправлятися тут хоч до ночі, а от принцесу я з тобою не залишу». «Це чому ж? З якого дива мені вбивати єдину жінку, яка має мізки? Я погорла сита придворними дурочками. Напевно, подумки додала вона і дурнями. Може, і їх із Шаолом це шалено дівчисько вважало такими. «Чого ви боїтесь, принце? Ви забули про її охоронців? Та вони зламають мене раніше, ніж я підніму руку на їхню принцесу». «Це порушує такет. Вона приїхала досліджувати наші традиції, а не змагатися. Вона принцеса і може робити все, що забажає. І ти, як я бачу, вирішила навчити її мистецтву поєдинку. Ви просто мене побоюєтеся» сказала Селена, насмішливо піднімаючи голову. Я провожу принцесу до її покоїв. Чорт вам у допомогу, ваша високість. Дорін поправив волосся, підійшов до принцеси. Нехемія стояла, у перші руки в боки. Принц подав знак її охоронцям наблизившись. Ваша високість, мені дуже шкода, але я змушений Провести вас до ваших покоїв. Принцеса всім своїм виглядом показувала, що не розуміє його слів, і тоді Слена заговорила з нею Елуєською. Щойно її послухавши, принцеса вдарила ціпком обмармурову підлогу і почала ще швидко говорити доріну. Промову її нагадувала шипіння розсердженої змії. Принц з горем навпіл ще розумів повільно Елуєську промову, але з цього пирхання не зрозумів жодного слова. Селена послужливо переклала йому слова Нехемії. «Принцеса каже, що вам краще повернутися до ваших танців та м'яких подушок, а ми тут займемося чимсь іншим». Дорін кріпився в останніх сил, зберігаючи серйозне лице. Поясни принцесі, що їй за статусом не належить брати участь у таких змаганнях. Селена сказала кілька фраз, Нехемія махнула рукою і відійшла на дюжину кроків до стійки зі зброєю. «Що ти сказала їй?» Насторожився Дорін. Я сказала, що ви з радістю погодилися бути її першим партнером у навчальному поєдинку, ваша високість. Не упирайтеся чи не розчаруєте принцесу. Я з нею не змагатимуся, а зі мною можливо, у твоїх покоях, сказав принц, сьогодні ввечері. Я чекатиму, усміхнулася селена, кокетливо намотуючи локон на палець. Принцеса стояла, швидко і вміло обертаючи своєю різьбленою палицею. Прийомів проти цієї елоїйської зброї Дорин не знав. Йому раптом здалося, що витончена Нехемія не тільки виб'є меч з його руки, але й також з легкістю виб'є з нього дух. Дорін попрямував до зброєвої сітки і вибрав два дерев'яні мечі. «А може спершу скористаємося цим?» – спитав він. Принцеса не впиралася. Свій грізний ціпок вона віддала охоронцю і взяла у Доріна дерев'яний меч для навчальних поєдинків. Селані не вдасться виставити його дурним. «Вставай там!» – сказав він принцесі, а сам зайняв оборонну позицію. Розділ 18. Селена дивилася, як наслідний принц Адерлана показує елоейській принцесі основи битви на мечах і посміхалася. Принцу не можна було відмовити в чарівності, тільки воно мало відтінок гордовитості. Втім інший наслідний принц, засліплений блиском свого титулу, поводився б набагато гірше. Найбільше Селену бентежило те, з якою легкістю Дорін увігнав її фарбу. Він був настільки гарний, що вона не могла думати ні про що, крім його шарму, і чому він досі не одружений. Словом, Селені хотілося його поцілувати. Майбутнє королівська захисниця проковтнула слину. Звичайно, до своїх 18 років вона знала смак поцілунків. Вони з Саємом цілувалися досить часто, і їм це подобалося. Але із Саємом вона була знайома не один рік. Вона знала, що вони виросли разом. Трохи більше року тому, незадовго до полону, Селена його поховала. З того часу думка про поцілунки була і ненависна, і тому це бажання здавалося дивним. Принцеса Нехемія зробила випад і вдарила Доріна мечем по руці. Селена закусила губу, щоб не розроготатися. Принц зараз був схожий на хлопця, якому не пощастило в бійці. Він скривився, потер подряпину на зап'ясті, але зумів сховати образу глибше і посміхнутися. Принцеса зловтішно посміхнулася. «Чортова чарівність! І догодило ж тебе народитися таким красивим. Селена притулилася до стіни. Це було рідкісне видовище, найяскравіше за всі дні її життя в замку. Розвага була перервана раптовою появою Шаула. Капітан боляче схопив селену за руку. «Що це означає?» – спитав він, розвертаючи селену обличчям до себе. «Що саме? Чим вони з Доріном займаються? А ти не бачиш? Вони мають навчальний поєдинок. Чому в них дійшло до навчального поєдинку?» – не відставав капітан. «Тому що принц зголосився показати принцесі, як треба боротися на мечах». Шаул відштовхнув Селену і підійшов до високородних супротивників. Бій припинився. Шаул відвів Доріна в куток, звідти долинули шматки квапливих сердитих фраз. Потім капітан знову підійшов до Селени і сказав «Карольні, відведуть тебе до твоїх покоїв». Що? Селена згадала їхню недавню, зовсім дружню розмову на балконі і зіщурилася. «Завтра випробування і мені треба ще вправлятися». «На мою думку, ти сьогодні досить вправлялася. Ти знаєш, котра зараз година?» «Ваші знання з Брулу закінчилися кілька годин тому. Тобі треба добре відпочити, інакше завтра ти будеш ні на що непридатна. І не чіпляйся до мене з розпитуванням. Я нічого не знаю про особливості завтрашнього випробування». «Ну що за нісенітниця? обурилась Селена. Шоул боляче щепнув її за руку, змусивши замовкнути. Нехемія насторожно подивилася в їхній бік, але Селена махнула їй, пропонуючи продовжувати урок з наслідним принцом. «І зовсім здурів. Товстошкіра чудовисько. Я просто стояла та дивилася. Я не знаю і не хочу знати, які підозри блукають у твоїй голові. А ти наївна простачка, яка не розуміє, чому ми не дозволяємо вам із принцесою розважатися поєдинками. Розумію. Ти не боїшся. От вся відповідь. Ти надто високої думки про себе. «Капітане, я поки що не божеволіла. Думаєш, я мрію повернутися до ендавера?» – серед спитала Селена. Чи ти думаєш, що я не знаю усіх наслідків течі, я не хочу бути дичиною і все життя петляти, заплутуючи сліди? Чи ти думаєш, що я не розумію, чому мене вивертають, коли ми з тобою бігаємо вранці? Та тому, що моє тіло ще не оговталось після соляних копалень. Мені треба не тільки їсти та спати, мені треба набирати сили та відновлювати втрачені навички. Тоді б мене підтримали, а ти – Нехай я не знаю, як у злочинців народжуються інші задуми, зате знаю інше. Злочинці завжди думають про втечу. Слені хотілося порубати його на шматки, але натомість вона почала молотити руками повітря. До цього моменту я відчувала себе винною. Нехай зовсім трішечки, але винною. Ти мене позбавив цього почуття. Я ненавиджу сидіти в клітці. Навіть у розкішній клітці з кількома кімнатами, де від нудьги можна збожеволіти. Ненавиджу вартових і всю цю придворну нісанітницю. Ненавиджу тебе, коли ти наказав мені не виділятися з натовпу. Бруло відкрито вихваляє Кейна. Це можна. Кейну можна показувати, на що він здатний. А мені не можна, так? Я маю сидіти в куточку і не привертати до себе уваги. Ненавиджу ваші, нескінченні не можна. І найбільше я тебе ненавиджу. Капітан притупнув ногою. Усе сказала. У його погляді не було й натяку на доброту. Ідучи селена, тискала кулаки, мріючи. Китися капітану у горлянку.